Prichádza náš vlatár, najjasnejší kráľ. Mudrci, radcovia, ste tu všetci. Tu sme jasný kráľu. Radiť mi musíte. Mal som tejto noci hrozený sen. Ó, službá milostivý kráľ. Snívalo sa mi, že sa na mňa vrhlo mnoho líšiek. Boli velké i malé, hrdzavé i hnědé, hůňaté i vyplznuté. Obklúčili ma zo všetkých stran. otírali se mi o nohy, skákali na mě, a hrízli ma. Oh, to bolo strašná. Ukrlucené, naozaj, ťažký sen, milostivý král. Chcem, abyste mi ho zaraz vyložili. Najjasnejší král, preťažká je to úloha. Radcovia, mudrci, podoberieme sa na to? Tak, vy mlčíte. A vy ste radcovia? Vy ste mudrci? Darmož ráči ste, nič iné. kráľ, nezvládneme to, my to sotva vyriešime. Hlubáci, somári, a nie radcovia a vedomci, všetkých vás dám pozatvárať. Obečajný sen a nevedia mi ho vyložiť. Ceremoniár k na jasnejší kráľ. Rozošli poslov trúbačov a hlásnikov do celej krajiny. Nech pohľadajú Ramildara, vykladača časnou. Títo tupci, ktorých tu chovám, pôjdu do ťažkého vezenia, aby sa im rozum očistil a zbistril. Trubači nech rozhlásia, že toho, kto sen vyloží, Boha to odmeníme. Kto sa ale na to podoberie a oklame ten bude kračí o hlavu. Stráže! Milosť, zľutovanie kráľa! Vzáte náš dobrotivý, zľutuj sa! Stráže! nás, milosť! Už prostý. naozajstný chmulo. Ani takúto daromnicu nevie poriadne urobiť. Pošlem ho podrevo, drevo, už mi donesie vodu. Ale veď už noho, nekrič, vodu si vravela. Najprv drevo, potom vodu. Treba rozložiť ohňa, uvariť. Aj, ťa prezýva celá dedina, a ty si ozaj šivár chmulo prostý. Rozumom za nič nepohneš, nejakéj roboty sa nechytíš. Chovám ťa tu a obchádzam, iba čo mi nadarmo jedla odjedáš. To akože uvarím, keď si mi dreva nedoniesol? Veď už nekrič. Čo si to chcela? Dreva, dreva a potom vody. Vidíš, však som si zapamätala, doniesol vody. No, a, a teraz ti prinesiem dreva. Ja to už s tebou nevydržím, ty sprostý šivár chmurov aký si. Čo sa jeduješ, suseda? Podieračny von, dačový hlasuje kráľovský hlásnik. Ale s týmto mojím šivarom sa jednota i srdí. A ten už iný nebude. Nechaj ho. Najjasnejší kráľ na vedomie dáva, že ak sa najde taký vykladač snov, ktorý mu sen správne vyloží, boha to sa mu odmení. Ak by ho však oklamal, bude o hlavu kratší. Počuj, suseda. Ide ja a nahovoriť môjho. Ja, ja le radšej niečo. Ak by sa mu to nepodarilo, ešte by som o neho prišla. Máš pravdu. Škoda sa zapodievať s veľkými pánmi. Tam chudobný človek dobre neobíde. Mm, no, dobre sa maj. Utekám za robotou. Pozrime sa, čo by nechcela. Kráľovskú odmenu. Ej, nee, škoda, že ja môjho šivára chmúľa nemôžem ku kráľovi poslať. Alebo že by predsa Možno sa mu podarí sen vyložiť a potom budeme bohatí. A keď nie, aj tak dobre. Kráľ mu dá hlavu odťať a ja sa ho aspoň zbavím. No čo s takým tupým drevom? Ozajstný múľo šivár sprostý. Živar, počul si, čo rozhlasovali? Nie, žienka moja dobrá, nepočul. Pôjdeš ku kráľovi, vyložíš mu sen a dostaneš bohatú odmenu. Ale, ale žienka, ja a ku kráľovi, my, my, ja sa bojím, ja tam ísť nemôžem. A veru, pôjdeš, a už sa Tu máš palicu, cez plece si hoď kapsu, máš mne aj trochu jedla a choď, stúpaj! Žienka moja dobrá, Nevyháňaj ma, Vidia ja tam skapem. Čo si ja bez teba počnem, ty si môj rozum, ty šiekaj e, si... Ten sa nevykrúcaj, ja už aj choď, aby si tam bol prvý. Četko ti urobím, povoli, len ma nevydúraj, poslúchať Tycho, tam budem. a stúpaj, vezmeš si rozum do hrsti a bude. Beža, nezabudni priniesť odmenu. Joj, vraj, odmenu. Šivar, čuža, leď. Joj, joj, čúža leď, len čúža stúpaj, uoj. Uch. Kam sa poberáš, Šivar? No joj, ani sa nepýtaj. Čo vzdycháš, Šivar? Ako vieš, že ma Šivarom prezývajú? Joj, veď, veď si ty had a prihováraš sa mi ľudskou rečou? Vedel som, že tady to pôjdeš a viem aj, kam ideš. Oh. Ty, Sivaridáky, zázračný hát. nuž poberám sa, kam ma nohy ponesú. Žena ma poslala, aby som letel kráľovi vyložiť sen, ale z toho nič nebude, lebo ja ani vlastným snom nerozumiem. Nie je to ešte kráľovským. Pomôžem ti, šivar. Dostaneš sa z nešťastia. Ale ja nepôjdem. Bojím sa veľkých pánov. Nič sa ty neboji. Pôjdeš ku kráľovi a povieš mu... Milý kráľ, chceš vedieť, čo znamená tvoj syn? Nož ja ti ho vyložím. Počúvaj. Ja to nedokážem. Ale dokážeš. Nedokáže. Čo by si nedokázal? Pozeraj sa mi uprene do očí, pozorne počúvaj a dobre si všetko zachovaj. Teda, ako oslovíš kráľa, Šivar? Milý kráľ, Chceš vedieť, čo, čo znamená tvoj sen? Nuž ale rozkázať, aby ma kráľ počúval, to ja nemôžem. Jen mu ty smelo povedz, kráľ počúvaj, ten sen neveští nič dobré. Kráľ počúvaj, ten sen neveští nič dobré. Ríšky, čo ťa obklopili, Klopili? to sú betoly za čia zracovia. Zrád ľudia, ktorí sú všade okolo teba. Okolo teba. Chcú ťa zahubiť. Zahubiť. Preto nikomu never a buď ostražitý. Oh, ty si múdry had. Áno, povie mu to. Len či voľačo, nezabudnem, vieš, veľa je toho. Neboj sa. A za to, že som ti poradil, dáš mi polovicu odmeny, ktorú dostaneš od kráľa. Milý múdry had, Ďakujem ti za dobrú radu, len buď spokojný, poctivo sa s tebou podelím. Tak choď smelo a priamou cestou, tej sa nespúšťaj, aby si prišiel prvý. ktoré ťa obklopili, milý kráľ, to sú petolizači a zradcovia, záľudní ľudia. Chcú ťa zahubiť. Preto buď ostražitý, never nikomu. Hrozné, neuveriteľné, ale ja aj tak ti ďakujem, Šivar, budeš bohatý. Ak si ma však oklamal, budeš o hlavu kračí. Službám vaše veličenstvo. Tento muž, obyčajný človek, Šivarom chmuľom ho prezývajú, mi vyložil sen. Hrozná, prekrutá zrada sa okolo robí. Vy všetci ste obyčajní petolízači, záludní ľudia a chcete ma zahubiť. Milosť, milospravodlivý kráľ, ja nie som účastný v tomto sprisáni. Tak je to pravda. A ty si mi tú pravdu zamlčal. Stráže, odvete všetkých radcov a mudrcov do temnice. Súd preskúma ich vinu a podľa toho ich spravodlivá odplata neminie. Je Šivár, akože som kráľ, musím byť kráľom, či v hneve, či v milosti. Šivár, pretože si skutočne pravdivo vyložil môj sen a upozornil ma na zradu, stávaš sa kráľovským ramildarom a na dôkaz mojej spokojnosti darujem ti toľko zlata, čo vládzu uniesť štyri ťavy. Kladiam sa ti, hlboko milý kráľ, a ďakujem za kráľovskú odmenu. Je to naozaj pravda, si to skutočne ty, vrátil si sa mi živý a s toľkým zlatom, uveriť tomu nemôžem. Veď vidíš žena, veruje to pravda. Ja som si myslela, že sa ty, šivár môj, živý viac odtiaľ nevrátiš. Ja, už ťa viac nebudem prezývať šivarom chmuľom, Ale muž môj dobrý, múdry, bráv, že ako si to dokázal. Ale, duš, had mi poradil. Had? No, že netáraj, ale že had? Veru had. A mal som sa s ním podeliť zo so zlato. Požte, že čo? Podeliť? Čože by si sa ty s hadom delil? Na čo by bolo hadovi zlato? Vede, ja som si myslel, že ty tak usúdiš. No, a potom dve vrecia zlata sú dobré, ale štyri ešte lepšie. Ja aj, veru, tak. Také bohatstvo človeku každý deň do lona nepadne. Ej, ale na moja... Ja som toho Hada oklamala a, a on mi pomohol. No, len sa nerozpláč od ľútosti, Veď ti vravím, na čo je hadovi zlato. Pravdu máš, na čo by mu aj bolo. <sík> Mužik môj, zbláznim sa od radosti. <sík> Ale o bohatstve nikomu nič, aby si voľa, kde niečo nevykráň. Bo ešte čo? Do smrti nič robiť nemusíš, na veky sme zaopatrení. Ja budem pani a ty ozajstný pán. Šivarko môj zlatý. Vaše veličenstvo. Poď rýchlo, ceremoniár, poď, poď, poď. Už tri dni premýšľam a neviem si vysvetliť môj hrozný sen. Hrozný sen, vaše veličenstvo. Tak. A aký? Aký? Snívalo sa mi, že všetky rieky a všetky jazera v celej krajine boli plné krvi. A že na polia padala taká istá rosa. Jasný kráľ, no? pre troma rokmi menovali ste akéhosi Šivara svojim Ramildarom, vykladačom snov. Zavolajme ho. Vidíš, a mne to nezišlo na um. Rozkáž poslom, nech Šivara Ramildara privedú zaraz ku mne. Počuješ, muž môj? Spíš? Trúbia. Spíš, jeda, nemá tož. A ja počujem, čo si sa blíži. Vary nejdú po teba zasada, jaký poslovia od kráľa. Do paroma, nemali ju na stenu. Kto je? Kto nás to ruší v nočnú hodinu? Som kráľovský posom. Rýchlo otvárajte. Najmilostivejší kráľ postiela majistému Šivarovi. Má to byť Ramildar, vykladač kráľovských snov. A áno, áno, je to môj muž. Múdry vykladač kráľovských snov. na nože tichšie, ja to neviem. Tak som dobre utrafil. Tebe, Šivar, odkazuje mocný kráľ, aby si sa i ustanovil k nemu. Nemôžem, pán posol. Nepôjdem. Nepočúvajte ho, hovorí zosna. Poďte si radšej po dlhej ceste oddýchnúť, Ráno sa vydáte na cestu. Nech sa páči, opatrím vás a aj nocľah vám pripravím. Oj, oj, oj, Čo si ja len teraz počnem, hriešný človek? Čo len budem robiť? Možno by mi had pomohol, ale keď som ho oklamal, teraz mi už iste nič neporadí a s prázdnou hlavou v nemôžem ísť pred kráľa. Tá by mi mohla ľahko zletieť z krku. No, ale buď ako buď. Idem ja zaraz k a pekne ho poprosím. Tak, chytro, ujdem pred poslom. Potichu aby to žena nepopadala a v nohy. Dobrého zdravia, bračí Akože sa máš? Môj milý, múdry hád, Želáš mi dobrého zdravia? Bratom, ma oslovuješ a ja som ťa oklamal. Odpusti mi. Viem, že si ma oklamal a odtajil polovicu odmeny. Ale pomôžem ti aj teraz. Choď ku kráľovi, pozdrav ho a tak tomu povedz. Milý kráľ, nevidel si nadarmo. Milý kráľ, nevidel si nadarmo v krvavé rieky a také isté jazera. Rozkáž hneď zhromaždiť svoje vojska lebo ináč nepriateľ zaleje tvoju krajinu krvou. Ceremoniár, radcovia, vojvodca. Rýchle sem. Milostivý král, čo sa robí? Dej vojvodca. Hlásim sa podľa rozkazu, mocný kráľ môj. Vyhlasujem pre celú krajinu bojovú pohotovosť. Na všetkých pevnostiach a hradbách hrozostaviť stráže. Na ohrozených miestach zakopať dela. Na rozkaz kráľa i hneď vykonám. A vy, radcovia čo ste skameneli? Čakáme na tvoje rozkazy. Čakáme, čakáme. Čakáme. A nepohnete rozumom. Poradiť neviete. Na čo vás tu mám? Nepriateľ nás roznesie na kopytách, kým vy čo si vyhútate. Tu, hľa, očivara, ramildara sa. Priúčajte múdrosti. A čo ak ťa zavádza? Čo zavádza? Čo zavádza? Zavádza? No tak možno, že aj zavádza. A ľudia choďte rýchlo. A Celá moja krajina nech sa pripraví na boj. Uvidíme. Pozor! K podstate, zbraň! Prichádza jasný kráľ. a poslušne hlásim sa svojmu kráľovi ako hlavný bojový vojvodca. Ďakujem. Prišiel som sa na vlastné oči presvedčiť, či ma môj ramildar, dar snov, neoklamal. Najjasnejší kráľu, prosím tvoju milosť, vystúp na strážnú vežu a uvidíš, ako vojska nepriateľa bez hlavo opúšťajú boisko. Keby sme sa neboli pripravili, bola by to naša skaza. No ale toto... Poď sem šivar, rýchlo ramildar sem ku svojmu kráľovi. Skutočne ich je ako mravcov a ako utekajú mušketieri, hlapartníci, jazdci, dělá, pechota, všetko v jednom klbku a zahálené prachom, to je ohromné. Dobre, že som ťa, Ramildar môj, poslúchol. Rozkaz som vydal ozaj v hodine dvanástej. Veru, tak, tak, milý môj kráľ, v hodine 12. Bol to veľmi múdry rozkaz a v najvhodnejšej chvíli najjasnejší kráľ. Len čo nepriateľ zbadal, že sme na boj pripravení, dal sa na útek, ako si sa aj na vlastné oči mohol presvedžiť. Ramildar môj. Rozpovedz veliteľovi, ako si mi ten sen vyložil. Milý kráľ, ja sa už nepamätám. Viem len toľko, že som sa ti hlboko poklonil a povedal, nech je dlhý a šťastný tvoj život, o milý kráľ. Šivár, chmulko môj, Možno, že si neani taký popretin, jakým sa robíš. Vidíš, tvoj výklad sa splnil. Na vlások sa splnil, ďakujem ti. A ako odmenu ti dávam, osem vriec zlata. Tie by som mal dať hadovi. A čo to pletieš hadovi? Odmenu, bohatú odmenu si zaslúžiš ty sám. A toho racu, čo má štval proti tebe dám, na skutku vypalicovať. To nemuselo byť, milý kráľ. Vojvodca, držte ešte pohotovo aj ďalej, čer nespí. A my ideme, Šivarko. A nie, nie, nie, Šivarko, ale kráľovský ramildar. Poďme, ťavky, poďme Máte na chrbtoch Drahý náklad 8 zlata To je viac ako štyri Nechám, že neradšej všetky S hadom sa nebudem deliť Veru, že by ma zo sveta zniesla A ah, hadovi nedám nič a aby som mu naozaj nemusel nič dať, hádam ho, zabijem. Každý na mojom mieste by tak urobil. No, aj moja žena by mi tak prikázala. Tak, už sme tu pri Hadovom brlohu. Pripravím si kameň. Ale, kde je had? Nečakám. A ah, tu je. Na. Tumač! Bodaj ho parom vzal. Ušiel mi hádia potvor. Ani mi nič nepovedal. Ah, čo ma po ňom? Zlato je tu a ja idem s ním domov. Žena sa poteší. Oj, táma pochvali. si člný, ale pekný sen. Utešený sen. Áno, áno, áno. Videl som, že na miesto dažďa pršala z neba pšenica. Zasýpala ľudí až po hlavy a pokryla domy aj z so strechami. Čakám na vaše rozkazy, najmilostivejší kráľ. Ceremoniár, pošli rýchlo poslov Pošivara, Ramildara, vykladača kráľovských snov. Škoda, že sme ho tu dlhšie nezdržali. Podľa rozkazu najjasnejší kráľ. Veru, len čo sa vrátil domov, už ho zase voláme späť. Ceremoniár, plň rozkaz. Na mudrovanie ste tu všetci prihlúpi. Mňarko, môž môj drahý. Ako dobre, že si hadovi nedal podaromníci štyri vreci a zlata bola by ti ja dala. Ej, veď to viem, ale ma to trápi. Pomohol mi a ja som ho ešte aj zabiť chcel. To, to si mal urobiť. No, aj tak dobre. Verú, žienka moja, ani sám neviem, koľko peňazí mám. Pozri, aké sú krásne, zlaté, jagavé. Chceš, vari povedať, koľko peňazí máme, nie? Tak... Áno, Ta, áno, tak, tak, žienka moja, veľa zlata. Máme. Počítam ho, počítam a neviem sa dorátať a ani neubu. Nechaj to šívar, veď nevieš rátať. Vidíš, dobre, že si sa s hadom nepodelil a neboj sa had sa či nepomstí. Veď toho sa bojím. To ma služuje. Nech sa prebadnem, ak to nie je kráľov posol. Šivar, kráľov Ramildar. Prišli sme s rozkazom od kráľa, že sa máš na skutku vypraviť a vrátiť k nemu. Milý páni poslovia, chorý je. Veľká choroba ho trápi. Odovzdajte najponíženejší pozdrav milostivému kráľovi, ale že nemôže k nemu prísť. Áno... Áno, chorý som, Veru, už umiera. Či živého, lebo mŕtvého, musíme ťa pred kráľa priviesť. Pozdravte jasného kráľa, vážený páni poslovia, a povedzte mu, že len čo svojho muža, kráľovho Ramildara, postavím trochu na nohy, hneď sa k jeho jasnosti dostavím. No, dobre teda. Otka zanesieme kráľovi a ty ponáhľaj sa. Najjasnejší kráľ ťa netrpezlivo očakáva. Aj, aj, aj, aj, aj. Joj, žena moja drahá, ale teraz mi už hlavu isto, isté zotnú. Mož môj, Šivárko, neopúšťaj sa. Nemusíš ísť k hadovi, možno tento sen aj sám uhádneš. Veľa ráza aj hlúpych muľom má viac šťastie ako rozumu. No. Zbohom, žena, viac ma domov nečakaj. Toto je môj koniec. Nebudeš ma musieť viac potešovať ani posmelovať. Poď, poď, odprevadím ťa. Žena moja, vráť sa. Pôjdem predsa ešte raz k tomu hadovi. Šivár, muž môj dobrý, nechoď, zahubí ťa. Už žena, ak mám zahynúť, nech ma radšej zahubí had ako král. Had bude mať aspoň príčinu. A ty sa už vráť domov. Sme už nedaleko hadovej skaly. Už bežím. Šivárko môj, dovidenia. Bež, bež. leč ty ženská potvora. Vidíte ju? Teraz sa bojí. Vítaj, Šivar. Vítaj, môj nerozumný brat. Ach, ako som sa zľakol. Neľakaj sa. Vidíš, prišiel som ti naproti. Ale nie nadarmo ťa volajú Šivarom. Naozaj si hlúpy chmuľo. Keď si po mne kameň hodil, vtedy si nerozmýšľal, že ma ešte budeš potrebovať. Ešte dobre, že som sa stačil skôr odplaziť pred tvojim ťažkým darom. Čo by si robil teraz bezomňa? Pohni už raz vlastným rozumom, Šivar, a nedaj sa balamutiť. Ach, múdry môj brat. len teraz vidím, ako, ako som sa veľmi proti tebe prehrešil. Rob so mnou, čo chceš. Ak chceš, pomôž. Ak nie, potrestaj ma. Nie, Šivar, nepotrestám ťa. Pomôžem ti aj teraz. Choď ku kráľovi, a povedz mu, aby sa nebál ničoho. Pšenica, ktorá sa sypala z neba, znamená väčšiu hojnosť pre všetkých ľudí krajiny. Predpovedá mu šťastné panovanie až do konca života. Múdrý had, zapamätám si to. Možno sa aj môj lenivý mozog osvieti. Zapamätáš, zapamätáš. Ak ťa za to kráľ dobre odmení, nezabudni mi priniesť polovicu. Tvoje želanie sa mi vrilo do pamäti. Nech mi všetky nešťastia padnú na hlavu, ak teraz slovo nedodržím. Choď, Šivar, nezariekaj sa a dobre si pamätaj, čo kráľovi povieš. za náš milostivý kráľ. Milí hostia, prišli sme sa s vami zabaviť a poveseliť. Nášmu kráľovi sláva! Dnes nekričte na moju slávu, tá podsta patrí mojmu Ramildarovi, kráľovskému vykladačovi snov. Tu vám ho predstavujem. Nech žije Ramildar, múdry vykladač snov! Tak, tak, tak, tak, tak je dobre. Podaní moji vidíte, ja váš korunovaný kráľ viem byť v pravý čas vznešený, Spravodlivý, blahosklonný a milostivý, prostokráľovský. A čo ste nám na hostinu pripravili? V paláci tvojej jasnosti je pripravená hostina nad všetky hostiny. A v celej krajine podľa tvojho rozkazu sluhovia rozložili na všetkých námestiach súdy zo so šerbetom. Oh, to je najlepší nápoj. Podajte šerbet mojmu Ramildarovi, nech sa osvieži. Prosím, tento kráľovský šerbet je z najlepších granátových jablok s nastruhaným ľadom. K službám znešený Ramildar. Prosím, najvznešenejší kráľ. Pripípe si s Ramildarom na krásne časy, ktoré máme pred sebou. Na krásne šťastné časy. Sválo! Jasný kráľ, naozaj nás čakajú roky šťastia. <súdňujú> Som o tom presvedčený. Nášmu Ramildarovi sa každá predpoveď splnila. Ramildar, povedzím, ako si ten sen vysvetľuješ. Milý kráľ. Ja už naozaj neviem, neviem sa rozpamätať. A ty si naozaj snýši varchmúľo, taký popletený a zabudlivý. Nož predpovedal si... Áno, áno, už viem. No. Šťastné panovanie, no. pre všetkých ľudí väčšiu hojnosť. Áno. Šťastie padá na našu krajinu na dlhé časy. Tak. Tak by to povedal múdry had. A nie had, ale ty si nám to predpovedal. Vďaka ti za to. Hostinu otváram a pripíjam na šťastné časy. Šťastie k nám prišlo na večné časy. Sláva! Sláva! Dobre sa mi vodí, šťastie za mnou chodí, zlatých vriec je trikrát osem hadových, ich všetky nesiem, dobre sa mi vodí. Hadku, bratku, Ty si mi prišiel toľký kus cesty oproti. Prišiel, Veru. Priplazil som sa, keď som ťa počul ako šťastne a veselo spievaš. Tento raz si ma mal čekať pri svojej skale. Si mudrc a vedomec, ale Veru si neuhádol, ako som sa ja teraz rozhodol. Viem, Šivar, ako si si cestou premyslel. V rají bratku tu je tvoj diel. Popráve ti patrí všetko zlato. Veru. Tak som si to pomyslel. Nám postačí to, čo máme doma. Aj toho je veľa. Na čo by mi bolo toľké zlato? Chcel som ťa len vyskúšať, či si dobrý človek. Pamätáš? Keď si dostal prvú odmenu od kráľa, zišiel si z rovnej cesty. Oklamal si ma. To bol líští rok. Rok klamstva a podvodu. Bol si slaboch. Oklamal si ma. A správal si sa tak ako ostatný. Myslel si si, že vlastnú lož môžeš zakryť cudzou. Naše druhé stretnutie to bol rok krvi. Bol si zasa ako ostatný ľudia, ba ešte horší. Myslel si si, že krv, ktorú preliali iní, môže zakryť tú, ktorú prelieš ty. Veru, Chcel som ťa zahubiť. Viem, že mi to nikdy nemôžeš odpustiť. Čo bolo, bolo. Teraz nastal rok hojnosti a ľudia sú dobrí a štedrí. Aj ty si štedrý ako oni. Správaš sa ako oni. Nie horšie, ale ani nie lepšie. Bratku Hád. chcel by som byť už naozaj dobrý. Preto sa nepíš príliš svojou dobrotou. A dobre si zapamätaj moje slova. Kto sa na ceste života pozerá len na ostatných a sám svoju cestu nepozná, ten istotne z pravej cesty sklzne. Ďakujem ti za radu. Kde... kde si, múdry had? Kam si sa tak razom podel? Ako keby si sa bol do zeme prepadol. Vítam ťa, muž môj, múdry kráľovský Ramildar. Tolké to bohatstvo. To ako pre samého kráľa. Zavolám rýchlo pomoc, služobníctvo. Počkaj, žena. Za privítanie ti ďakujem, ale skromnejšie si ma mala vítať. Šivar, čo sa s tebou robí? Mlč, žena. Ticho, vieš, že bohatstvo, ktoré máme, nie je vlastne moje, ale máme ho od múdreho hada. Áno, aj ľudí zvoláme, a to všetkých zo široka ďaleka. Ale, šívar. Zvoláme a trikrát osem vriec zlata bude pre všetkých. Rozdelia si to medzi sebou. Ty chmulo! Šivar sprostý, všetko chceš rozdať, čo si sa zbláznil? Ani jediné vrece zlata si nenecháme? Nie, to nedovolím, nedovolím! S dovolením? Dovolíš. Zlato si nenecháme. Nemáš variť dosť. A nikdy ma, žena moja, nepokúšaj. Ale tak, ako ja chcem mať na pamäti neprestajne tieto slova, aj ty sa ich drž, ak chceš v pokoji so mnou žiť. Šivar, muž môj... Tebe sa rozum načisto poplietol. Nie, nie, žena. Len si chcem zapamätať, že ak druhí budú robiť zlé, ja chcem byť lepší ako oni. Keď budú robiť dobre, nechcem byť od nich horší.